Одного осіннього дня вона не з'явилася на урок. А на завтра сказали, що вчитиме нас пакульський вчитель. А колишній нашій учительці знайшлося місце в її рідному селі. Я так глибоко страждав, аж почав писати вірші до стінної газети. Однокласники не здогадувались про мою закоханість і дискутували, де я беру слова. Одне з тої книги – Друге стої, та й в'яже віршики, наче вінки. Останнє моє кохання теж нещасливе. Я закохався в дочку голови пакульського колгоспу, панькувату джинджуристу однокласницю, за якою пакульські хлопці ходили чередою. А позаяк я не мав ні шевйотових штанів, ні велосипеда, ні гармошки, та й взагалі був шмаркач, а не парубійко то тільки на зерці ходив за нею від клубу та з-за плоту дивився, як вона цілується з черговим джигуном. Серце моє в такі хвилини розривалося з розпуки. Я обіруч ледве втримував його в грудях. І все ж лиха доля мене не обминула. Першого шкільного дня я закохався. Нас, вбраних і підстрижених, наче кущі жовтої акації вздовж Ірійського бульвару, нанизали на довгу виструнену шерегу та залишили сохнути на подвір'ї школи. А відтак з-поміж учительського гурту виступив директор і почав промовляти схвильоване першовересневе слово. Слухаючи директора, я забував, що культяпки моїх рук – Смішно виштиркуються з куцих рукавів поза тарік купленого матір'ю на виріст бавовняного костюма, а поле піджака лищать і дражнять очі соняшними зайчиками. А комірець праної-перепраної бавовняної сорочки задирикувато стовбурчиться, змагаючись із носками білих, наквацьованих розведеним зубним порошком парусинових черевиків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 з високим чолом над скельцями окулярів, крізь які серйозно розумно дивилися великі очі, схожі на чітко виведені п'ятірки за поведінку у класному журналі. Я полюбив її давно, відколи побачив на першоверезневому листочкові настінного календаря у тіччиній кімнаті, та потайки вирвав той листочок, хоч була ще середина літа. Я довго беріг його, закладуючи між сторінок улюблених книжок. Та так і здав з якоюсь книжкою до бібліотеки. Я вже не міг знайти, хоч перегортав трохи не всю пакульську книгозбірню. Зараз мені здавалося, що там, на шляху між пакулем та ерієм, коли я мчав на вздогінці за осотанілою манькою, серце віщувало мені виріє.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 але вона нічого того не завважила, а надзвонившись, віддала вчительці дзвоника, стала в шерегу 9-го А-класу, і Аківці, перші підтріумфуючи грім оркестру, бадьоро покрокували до дверей школи. Після першого уроку, впродовж якого мене судомило від глибоких почувань, я метнуся до 9-го А, буцім попросити крейди,